Тієї миті Берчиналу, гинаючись від чергового пострілу з двору, мимоволі зиркнув на постать і крикнувши «Оглянься, чойсь!» кинувся і штовхнув крадіжника обома руками. Чойсь встигає лівицею схопити і вирвати сокирку злодія, але напасник висмикнув гострий пристрій з пластиковою ручкою від пояса і внизав його в груди Берчиналові. З тихим стогоном ведучий падає на цемент біля тягарівки. Пострілом у міжребер'я щось споклав злодія, і той в вагоні скаржиться. Відьомський виродень, через мій дрібний гріх, переплату банкових грошей за ремонти, втяг в погибель, западається душа моя, а й тобі доведеться тонути, чортів покруч, ночі, О! і він замовк. До приятеля, тяжко пораненого, схилився чось на мить і взяв його заряжений револьвер. Тоді лунає постріл. Останній від здобичників, крізь просвітлену, між тягарівкою і стіною. Похоплюється бистрочою під захист машини, з розгону надто далеко, і цим рятує собі життя, бо мимо пролетів з вулиці ніж, націлений на нього. І зразу ж постать мексиканця цілковито певного про влучність ножа наспішилася через брук і донісся оклик до Чойса «То твій доробок на жадність». Проте вдарився ніж об метал тягарівки і відскочив. А поряд звернувшися, Чойс вимолив – «Збішений хижак! Надто спішиш!» І тоді з раптового прицілу пронизав праву руку мексиканцеві при лікті. Від болю смикнувся напасник і відплигнув до стіни недалеко від свого сховку, там мувати крові лаєтесь. «Пекельний тигр! Кровопивець! Будь проклятий без кінця! За мій дрібний переступ з магазинчика втягнув собі в петлю і от спотворив моя рука! Тепер я вже безборонний проти всякого гаддя!» «Кінець мені, в смітнику кінець!» Слідом за тінню вискочила фігура і собі по п'яному здаля, ступаючи з надією, що тепер їй вдатний час. «Ага, і мені пай без демонського Чойса! Поділим, поділим! Я тут, ей там, Чойса, ніж порішив! Ніж, котрий літа, без прохибів!» Діставши собі від Чойса кулю встигну, фігура з ойканням сіла на брук при окраї. Камінь випав з правиці. «Ти скалічив мене!» А я ж тобі служив. Я в жарт розвівся, ти скалічив. Схопив мою істоту за мешачий перепродаж крадений ганчірок і впрірву зволік. Я вже не двига. Спадаю в глибизну. Горюча піда. Поможіть. Неждано при зайнятості Чойса метнулися з подвір'я вір'я у бабічці Гарівки два грабіжники, держачи в лівих руках мішки, а в правих пістолі, хоч патрони витрачено. Насідають на одинокого Чойса. Всі їх брав. Тепер тобі дзвонить каплиця в труну, і щось надто пізно помітив їх. Один, сидячи, бажав огнем скосити нас, а ми скоріші. В раптовій сутиці, коли зім'ятий щось відбивався руками, вдарив його, хоч послаблено, а вмітив по голові. Біль приглушує побитого. Другий грабіжник винуватив задиханого з горловим визвуком, спродав нас низом по течії, бери заробіток але теж схибив при дикій вовтузні. Вдарив Чойса по шиї, хоч теж по голові цілив. Обвалили його легко, бо він посковзнувся на якійсь слизькості і знов б'ють, однак міцно тримаючи лівицями свої мішки. З їх пов'язностей скористався Чойс, коли випадково помацнув слизьку річ, що могла його кинути на землю. То був ніж мексиканця. Розпачливим зусиллям вивернувшись, різнув по правому плечу одного напасника. Той завив з поврази, потім, скрикнувши, стрінемо з чортів викрут на твій похорон, впустив зброю і подалі відсахнувся від Чойса. Повагавшись, Мить почав тікати до свого автомобіля, конвульсивно пригортаючи мішок. Умостився і, хоч чув окрик спільника під ожди, поспішив від'їхати. Другий злодій зміг таки знову вдарити Чойса пістолею по голові але теж не з повною силою, бо завадив, мотаючися мішок, вдержуваний судомно ливицею Грабіжник кинув мішок і, бувши дуже, почав несамовито м'яти і бити чуйся. Душить його звіриний зойк і хрип чути біля тягрівки. Від гарячої злоби та обурення грабіжник аж разить словами. «Нас попереджено про твій замір обезброїти нас і втопити». Вжив, як дурне знаряддя, і знищити? Ні, попався сам, ось твій каюк. Враз наспів шум поліційної машини, в ній був тільки клепард.